І Лесині, повні гострого дрібного піску очі, шукаючи порятунку, подивилися на тітку Надію. Вона не плакала вже. Ні. Вона сама, зачаївшись за татовою постаттю, хижу чатувала на ті щасливі очі, і на виплеснуту ними радість шмальнула пекучою ненавистю. І Леся знайшла собі спільника. Їй стало трохи легше. Коли ж тітка Надія перекинула ту пекучу ненависть на тата, і він, не обертаючи голови, здригнувся, навіть зіщулився, неначе очікував замахненого вдару, Лесі зробилася боляче за тата. А він втомлено сказав: Ходімо! І вони разом рушили, наче кудись. Дуже поспішали. А радісне обличчя дочекалося, поки Леся з татом і тіткою Надією пройшли повз нього і само посунуло слідом за ними. Леся чула навіть, як по-зміїному шелестить позаду шовковий жіночий плащ. Вона не втрималася і оглянулася. Червоний плащ, зелена косинка, усміхнене обличчя, радісні очі. На думку ж набігли татові слова. Погано, дуже погано. А за спиною пік чужий, нестерпний погляд. Оглянулася. Ще раз. Ще. Червоний плащ. Зелена косинка. І чиясь радість. Чужа, крижана радість. Леся не знала цієї жінки. Вона бачила її вперше в житті. Але встигла вже зненавидіти всіма силами дитячої душі. А за спиною шелестіло. Червоний плащ, зелена косинка. Червоний, зелена. Червоний, червоний, червоний, черв, черв. Перед очима замиготіли кольорові кола. Кольорові кола, кольорові кола, кольорові кола. Вони все більшали, більшали, навально більшали, А у вухах доріжучого болю наростав той зміїний, облесливий шелест Червоного шовкового плаща. Кольорові кола, кольорові кола, кольорові кола, На мить, коротку чи довгу, Алеся не збагнула. На якусь мить кудись щезла з-під ніг земля, і коли вона з'явилася знов, і з хисткою зробилась, як і завжди була твердою надійною, зникли з очей барвисті кола, і крізь легкий шум у вухах почулися слова тітки Надії. «Лесю, Лесю, тобі не добре? Тобі не добре? Ти чуєш мене, Лесю?» «Чую», – відповіла Леся, а сама не почула свого голосу. Тітка Надія Міцно тримала її під руку і все допитувалася. — Як ти почуваєш себе? Ти так зблідла? Тато йшов на крок попереду і, повернувши голову до дочки, теж запитав. — Це ти що? Чого ти спотикаєшся? — Та нічого, нічого, то я так, — селкувалася Леся посміхнутися до нього. А сама найдужче боялася оглянутися. Однак не було вже чути... Змієного шелесту шовкового плаща. І Леся оглянулась позад себе. Тітка Надія теж подивилася туди, Мов, на жахиську якесь. А жінка в червоному плащі Зеленій косинці звернула в завулок І не йшла вже слід за ними, А зовсім собі в інший бік. І Лесі відлягло відхлинуло від серця. Проте вона ще раз оглянулася, а тоді звільнилася від тітчиної руки і вже аж до самого дому йшла ні за кого й ні за що не тримаючись. Ішла і мовчала. Усі троє мовчали аж до хати. Тато чомусь ніяк не міг знайти ключа, а потім не міг втрапити відімкнути сінешні двері. Коли ж нарешті ввійшли до кімнати. Всі троє нараз, неначе наперед змовившись, втомлено посідали хто де вздрів, а слова немов порозгублювали ще дорогою. Сиділи отак і виловлювали їх у своїй пам'яті. Довго сиділи і довго виловлювали. Тато обізвався перший, що ж ми Лесю без мами робитимемо? І Леся не встигла ще сприйняти його слів, як схопилась на ноги тітка Надія. «Але вона ж... вона ж іще жива!» Від напруги голос її зірвався і зашипів. Але тітка Надія, задихаючись таки, вихрипіла до тата. «Рано ховаєш! Пожалів би хоч дитину!» Тато теж зірвався на ноги. «Надько!» Погрозливо крисанули його білки ту сліпучу блискавку батькову перехопили лесені очі. І до них сухих-сухих, повних гострого